На тему любови. Гравчук? Ні, він до любови не скорий. Його вдача весела, стріляє, їздить конем, тішиться життям. Щасливий. Якщо то хіба Христина? І доктор пригадав собі останню розмову з нею над ставом і в уяві побачив її такою гордою, як тоді була. Як з горбка збігла в парк, як вітер розвивав її легку суконку, як білі черевички ледве доторкалися землі. Так виразно побачив, що тільки руки простягни, а спіймаєш і пригорнеш до себе. Христино, Христино, на чим так задумалися, пане докторе? спитав нараз граф, перериваючи немилу мовчанку. Доктора, якби на поганім вчинку зловили глянув на загнівану графиню, на христю, що ложечкою колотила в чарці чай, ніби хотіла виворожити, чи буде погода, чи ні, на добродушну усмішку графа і на веселі молоді очі свого ученика. І так йому зробилося, ніби те все десь на образі, в книзі, в уяві, а не в дійсності, ніби й він не дійсний, а припадково занесений якоюсь грою долів цей кружок людей з іншого світу. Дивився і не відповідав нічого. «Будру вас, пане докторе», – сказала Христина. А граф спитав, «У якій красці?» «У красці морської води», – відповів доктор, не подумавши над тим, що каже. «Якраз такої краски суконку мала на собі Христина». А граф усміхнувся, а графиня піднесла хусточку до уст. І знову напав силуваний кашель. «Признайтеся, пане докторе», – почав граф, «Може, вам на маневрах перейшла дорога, яка Мінерва?» Паля Сантена, або, по крайній мірі, діяна на маневрах всячина буває, ночується по дворах, нині тут, завтра там, вояк без фантазії, як стрілець без рушниці. Пан граф, певно, з власної практики говорять, запримітила графиня і стягнула уста на шнурочок іронічно. Фуємо строє з кохане еротика, річ людська, і не найгірше з усього. Молодість має свої права, яких поневолювати невільно. «Є люди, що до смерти б хотіли б хіснуватися тими правами», – відповіла графиня і знову уста стягнула на той самий шнурочок. «Краще до смерти бути молодим, ніж постарітися передчасно», – відповів граф і знову звернувся до доктора. «Розказуйте про маневри. Найпригадаю собі молоді літа». Я також колись відбував військові вправи. Гей-гей, нема то як молодість, мій пане. Вірте мені, що хто не вип'є молодого вина цілу повну чарку, тому й найстарше не буде смакувати. Наші пані не хочуть того розуміти. Вони свій пуританізм посувають задалеко. Хотіли би, щоб усе складалося по їх гадці, так як вони собі в пасьянцах повикладають. А життя мудріше від нас – і сильніше. У його більше фантазії, ніж у бабських кабалах. Графи. Не горячися, моя кохана. Я ж не ображаю тебе. Я загально говорю. Тішуся, що доктор вернув і хочу собі побалакати трохи. Панове, найкраще балакають цигаром в устах у своїх мужицьких апартаментах. І це приємна балачка. Але гадаю, що життя – така інтересна тема, про яку варк балакати всім дорослим. А між нами – Славите Бога, малих дітей нема. Вільному воля, вицідила крізь уста графиня і подзвонила на Лакея. Антоні, скажете, викотити коч, поїду на прохід. А ми підемо до лісу, додав граф і глянув на доньку, сина і на доктора. Добре? Добре, татку, тільки чи пан доктор не втомлені їздою? Ні, панно Христино, я дуже рада перейдуся, бо і так голова мене болить. «Прохід на свіжим воздусі – це найкращий лік!» Христина стурбовано глянула на нього. «Але ви, пані, – сказав доктор, – вберіть на себе щось теплого, бо це вже осінь. Послухаю вас, пане докторе, – відповіла і перейшла до своїх покоїв. Гравчук побіг на подвір'я дивитися, чи повіз для графині в порядку. Вона любила, щоб піклувалися нею. Син повинен був підвести її до ступеня повозу, посадити, обтудити ноги, поцілувати в руку – і побажати гарної дороги. Нині все те було тим більше потрібне, бо графиня в поганому настрої. В їдальні зістався доктор і граф.